Kapittel 15 Og Guds ånd kom over Azaria, Odets sønn. Han dro derfor ut og trådte fram for Asa og sa ham, «Hør på mig Asa og hele Juda og Benjamin. Jehova er med dere så lenge dere viser dere å være med ham. Og hvis dere søker ham, skal han la seg finne av dere. Men hvis dere forlater ham, skal han forlate dere.» Og i mange dager var Israel uten sann Gud og uten prest som underviste, og uten lov. Men når de i sin trengsel ventet om til Jehova, Israels Gud, og søkte ham, da lot han seg finne av dem. Og i de tider var det ingen fred for den som gikk ut eller for den som gikk inn, for det var mange uroligheter blant alle innbyggerne i landet. Og de ble knust nasjon mot nasjon og by mot by for Gud selv forårsaket uro blant dem med all slags trengsel. Men dere, vær modige og la ikke deres hennes synke, for det finnes en lønn for deres virksomhet. Og så snart Asa hørte disse ord og profeten Odets profeti, fattet han mot og tok til å la skylighetene forsvinne fra hele Judas og Benjamins land og fra de byene som han hadde inntatt i Efraims fjellområde og å sette i stand igjen Jehovas alter som stod foran Jehovas forhold. Og han begynte å samle hele juda og Benjamin, og de fastboende utlendingene fra Efraim og Manasse og Simeon som var hos dem, for de hadde gått over til ham fra Israel i stort antal, da de så at Jehova hans Gud var med ham. Så ble de da samlet i Jerusalem i den tredje måneden i det femtene året av Asas regjering og på den dagen offret de til Jehova 700 stykker kveg og 7000 sauer av det bytte de hadde brakt med sig. Videre trådte de in i en pakt om at de skulle søke Jehova sine forfedres Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, slik at enhver som ikke ville søke Jehova Israels Gud skulle lide døden, enten det var liten eller stor, enten det var mann eller kvinne. Dermed sverget de en ed overfor Jehova med høy røst og med gledesrop og med trompeter og med horn, og hele juda begynte å glede sig over den eden som var avlagt, for det var av hele sitt hjerte de hadde sverget og av hele sin vilje de hadde søkt dem. slik at han lot sig finne av dem, og Jehova fortsatte å gi dem ro rundt omkring. Kong Asa avsatte til og med sin bestemor Maaka fra stillingen som landets første dame, fordi hun hadde laget et avskylig avgudsbilde for den hellige pelen. Deretter hogg Asa ned hennes avskylige avgudsbilde og pulveriserte det og brente det opp i kedron -Elvedalen. Men offerhavene forsvant ikke fra Israel. Likevel viste Asas hjerte seg å være helt alle hans dager. Og han begynte å føre de ting som var blitt heliget av hans far og de ting som var blitt heliget av han selv in i den sanne Guds hus. Sølv og guld og redskaper. Og noen krig ble det ikke før det 35. året av Asas regjering.